Josep Barba, que ja ens ha arribat. Josep, que tal, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per esperar-te, que avui hem anat més justos. No, en cap programa he anat a fer recados. Sí? Sí, sí. Ja, ja jo, tenim aquí. Hem sí. fet perquè hem anat... Eh, parlar amb la Gemma per Ramon, eh, hem parlat de, de les assemblees que heu anat fent, però d'on et surt la idea d'impulsar aquest nou projecte de solidaritat catalana també aquí al, al nostre municipi? Home, em surt la idea de, de, de la inquietud, de la situació que estem vivint una mica dos plegats, no? Llavors, eh, quan el mapa polític tradicional, doncs eh, les opcions que hi ha no, no t'agraden, doncs eh, apostes per una de nova, no? Eh, si ha més sort. Mm -hmm. Bàsicament és això. Mm -hmm. I a partir d'aquí vas començar a moure fils, és a dir, a contactar amb gent? Bueno, eh, si hem de començar pel començament, sí. jo em vaig apuntar a regrupament que era l'únic que existia. Mm -hmm. no? Per tant, el partit d'encapçada per Joan Carretero Exactament Llavors el, el, el reagrupament com que a més a més visca Ballirana doncs jo era de reagrupament Ballirana Sí uh, Seguint tot el procés que va enavent tots els que estàvem a reagrupament esperàvem que s'acabessin el període presidencial de la porta perquè teòricament s'incorporaria mm -hmm. En aquest moment més o menys, quan estàvem en aquesta situació eh... Uh, es que va haver-hi algun problema en el regrupament a Molins i em van dir a si volia portar el a Molins de Rei. Llavors, quan ja em trobava doncs, que havia de fer una acció així més... Perquè estava apuntant, a més, el ballenar, és a dir, vaig... No, no vaig treballar, per d'alguna mm. manera, no? Llavors, quan m'havia de plantejar doncs, més en sèrio fer el pas i tenia els meus dubtes, que era el moment amb, amb això, que esperant a la porta i què passava i perquè no hi havia pacte i tal, va haver-hi un moment fluid que jo m'havia de decidir Uh, me'n vaig anar al primer acte que es va fer aquí al Baix Llobregat a Cunallà, sí i per dir manera l'Uriel em va convèncer que si no hi havia acord de la unitat era per culpa d'en Joan Carretero com que jo estava per la unitat i en tenia que anar separats no té cap sentit vaig fer el pas i vaig dir doncs, doncs dono suport a solidaritat i així va ser com arrel d'aquella reunió doncs, eh, em van demanar que fes l'impuls aquest per Molins i, i m'ho vaig prendre una mica en sèrio d'acabar de fer l'impuls fins que no es constitueix la, la comissió. Ara ja està constituïda. Està constituïda per tant, ja acaba la feina de, de l'impuls, per dir I, a més manera. a més, ja s'han fet les primàries, que ja ho vam explicar, no? Sí. I que la Gemma Perremont doncs, també hi participaven en aquestes primàries. Sí, sí, deia, com a candidata. Com a no? candidata, sí. exacte, sí. Sí. sí. Mm -hmm. I estàs satisfet, doncs, de, de moment d'haver mogut tot plegat? És a dir, aquesta comissió establerta ja... Jo, francament, mantinc el meu dubte. Tens el teu dubte. Sí, és a dir, a mi que féssim l'última assemblea i què diria jo, una hora del temps que hem tenir vam estar parlant de si regrupament o si solidaritat, per mi no és fer el que hem de fer. És a dir, per mi ha d'haver una estratègia d'una gent independent que, que té uns objectius a mi, personalment, penso que guanyarà Convergència i Unió, que no mm. ens donarà ni el dret a decidir ni, ni ens permetrà la independència. Per tant, eh, hauria de ser l'objectiu o, o el debat o el que s'hauria d'estar parlant en aquestes reunions i a tot que estem perdent el temps o li estem fent el favor a Convergència de tirar-nos els plats els caps entre nosaltres. A mm. Aquest cap de setmana, per mi, ha passat una, una cosa important, mm. que és que eh, així com fa una setmana va haver-hi un acord o... o, o o alguna així entre carretera i a la porta que van ensenyar un document dient que cadascú anaven en paral·lel i separat, cosa que vam notar aquí a Molins darrere, que no és el que vol la gent, una cosa és les direccions, una altra cosa és la gent del carrer. Mm -hmm. Tu has pensar que si a la gent els ofereixen el mateix producte, lògicament és la mateixa gent, és el mateix perfil. Si un digués que soc independentista d'esquerra, mm -hmm. jo sóc de dretes, però hi haurien dos perfils i casco, s'apunta un vol. Ah, si tu li, gent, li vas dient, jo soc transversal, i tu, jo també, no llavors estàs posant a la taula un problema a la gent que, que la gent en principi no el té, la gent vola... El que està per aquesta idea, està per aquesta idea, llavors tant li fa que sigui un que l'altre, I, i aquí estem, el que di aquest, aquest cap de setmana, jo al veure que Arenys a la plec, tothom ha cridat, però no sé si això no saps alguna cosa, ha sigut un grito, un clam, unànim a favor de la, de la unitat, mm. doncs jo en aquest sentit... Per, estic també a favor de la unitat. En aquest sentit eh, eh, jo proposo més aviat a veure haver si sís de rei. He, he proposat a veure si la comissió pot prendre algun acord i fer algun manifest a favor de la unitat. és clarríhi intentar parlar malament d'uns o d'altres, mm. no em sembla bé perquè és que en sembla que són els mateixos. Perquè tu com definiries l'ideari diguem de, de solidaritat catalana, perquè hem, ho hem anat portant. però una calca dererupament. Ben... Una calca de rerupament no? és la mateixa. És que no hi ha res no no he vist res diferent. Eh? No. Per tant, a la gent què se'ls ofereix per dir aquest o l'altre? Mm -hmm. quin, quin on està la diferència ideològica o de plantej? Per tant, jo entenc que si no, eh, si no hi ha aquesta unitat és que els personalismes hi fan bastant, diguem, de les direccions, no? no? Ho destrossen. Totalment, no, no estem a adorments d'una campanya, no hauria d'haver-hi una estratègia, el que t'estic dient. Si si tu, el teu rival és convergència, quins discursos estan fent eh, per... per, per començar a agafar votant de convergència si tu quan sents una taula l'únic que sents és que es els plats per cap uns i altres i per tant estan matant el missatge a mi em sembla fatal, la veritat sincerament, mm. estic una mica desanimat perquè si no anem lloc. Mm. i aquestes primàries que es van fer solidaritat catalana no les... hi ha gent que les va qualificar de precipitades, en el sentit de que és un procés que s'ha de fer Exacte. encara lluny, és, temps... és, és, és cobrir l'experiència, jo he estat crític amb el sí. i soc crític amb que em venguin també el que no és és a dir, mm. si tu reps el divendres a la nit eh, els, els powerpoints d'uns candidats que es presenten el dissabte sí. eh, i han de competir contra sis senyors que ja tenen marca i fam abans de començar i en regidat tot Catalunya promocionant-se, això no és, una, no és igualtat de cara als candidats. Si jo em vaig trobar, sobretot em vaig enfadar amb el tema de les llistes obertes o tancades, mm. tant que deien que pots triar de l'1 al 80, mentida, perquè de l'1 6 ja estava marcat marcats de l'1 6 i, i si tu el 6 no el vols no, no, no pots dir que no el vols, és a dir, per mi posar creuetes és posar creuetes a favor de dir jo vull aquest, aquest i aquest, aquest ara si em venen una llista que és tancada perquè sortien un sis primers del l'1 al 6, si anaven donant per allà ja espais del 7 al 12, vol dir que tot allò que es deia que era tan, o... tan obert o tan no sé què, no ho era tant. Llavors... D'aquí la pica picabaralla amb Emili Valdero, no? Mm, francament, sí. Emili Valdero, més a més, que diria, per ser breu, no és la persona adequada per ocupar el càrrec que fa. Mm -hmm. Jo potser tinc un mal referent amb el Josep Saragossa, que és un gran secretari d'organització, i, i, bueno, de la nit al dia no, mm. no, no estem amb el... És a dir, és un projecte que està precipitat, per dir una manera, potser això també crea uns defectes que no hi serien, mm. per dir clar, he fet dos actes, si tu mires el segon acte encara hi ha el meu cartell i la nostra senyera, però jo no he rebut absolutament cap suport d'una estructura que seria lo normal, no? Vull dir, mm. Però també ho entenc, si vas a empreses, que les coses... Vull dir, fet en presa, doncs les coses van com van, per a mi... Uh, uh, el que em doy és haver de parlar de persones, sincerament. Si, si a mi em demanen que participi d'un projecte transversal, que m'estan dient que si, estan, si és tot de dredes com d'esquerres, passi de tot, i que l'únic que ens uneix és, és l'objectiu final, doncs, val, doncs disposes amb aquesta idea, no? que ja és un esforç, no hi estem acostumats però llavors si els que t'ho demanen no s'esforça <ríe> és dir, no, no són tan transversals com tu, i cadascú va pel seu cantó i cadascú fa el seu racó, doncs m'estaven fent mal bé la idea original, per dir-ho d'alguna manera no? i en aquests moments jo he vist que han llançat el guà de tant en Carles Mora com la de dient que vol anar amb col·lició i llavors jo penso que la gent que ara circumstancialment, com ara hagin anat la cosa estem amb, amb, dic si circumstancialment perquè és que m'adono compte que arreu on te vaig és la mateixa gent mm gent de regrupament, a la gent de solidaritat no són diferents, són gent independentista que s'ha d'acord amb un projecte transversal per tant, tots entenen que la llei d'on perjudica si va separat, i més d'un moviment que n'existeix que no té representació per començar, no es pot anar així jo diria que estem passant un mal moment si fins que no es decideixi si es va junts o no, si es va junts crec que es pot fer alguna cosa si es va separat, pues l'únic que farem és una mica perdre el temps i quatre anys, no? Mm. Per tant, es repeteix una mica la història aquesta de que al final sempre s'acaben han dividit, és a dir, que el moviment independentista sempre s'acaba dividint al final. Perquè també Sí, històricament és hi havia... que quasi hi havia hagut xiulets de reagrupament d'reagrupament contra esquerra a la Diada, és a dir que una mica, doncs... Ja. Sí, ja has fet la paraula esquerra. Jo sí. fins i tot així arribo. És a dir, si estic per un projecte i, i veig que l'única solució, perquè sortim de la crisi, és, és uh, la independència que els calés es aquí, doncs a mi esquerra m'està a la mar de bé. Mm -hmm. És a dir, uh, a mi tota la gent que estigui pel projecte, i entenc que hi hagi gent que, que ho des d'una perspectiva d'esquerra, l'altra de dreta, l'altra que és de centre, entenc que hi ha diferents sensibilitats, però són els meus. Jo, jo el que no admeto és, és aquest, aquest matxacants entre nosaltres, estem fent el tonto, no? Vull dir, si, des, si estàs tirant pedres sobre la teva taulana, mm -hmm. doncs, per mi, ojalá, per mi el Merit no està, o no es tracta de, de, de, de fotolies escans o escons o vots a, a Esquerra, que hi guanyem, no? Sinó que, que, sinó que tinguis una oferta més ampla que convenci pues, més gent, que, est, que fins ara han estat altres grups, o, o fins i tot s'han abstingut perquè no els hi la pel·lícula com anava, i no els ingrescava Esquerra, doncs mira, tenen altres opcions i podem recuperar més gent que dongui suport. Mm. Per tant, per mi, sóc tan transversal que m'hi apunto Esquerra Republicana, mm. és a dir, Eh, aquí si s'ha de és intentar que canvi les coses i canviar les coses per mi és arribar a la independència i tothom que estigui d'acord pues, són, són amics meus, companys no, no entenc el contrari que tingui jo que està parlant malament que és el que m'estic trobant no? mm -hmm. Vull dir, et poses en una taula en nom de solidaritat no vols parlar malament de regrupament o sigui del públic em parlen malament de solidaritat, em veus com obligat a justificar-ho, explicar-ho, i al revés, no? Ara tu em preguntaves pel Valders, doncs sí. pues també és dels meus, no sé com dir-t'ho. Dir, eh, llavors, no, no faig jo bé, però és que ens hi forcen. Vull dir, si quan, quan tu estàs en una situació que, que et forcen a estar en un cantó o altre, doncs pues et acaben forçant a parlar malament de l'un i de l'altre i a buscar diferències entre, entre els que hauríem de ser els mateixos. Jo encara lluito, o cara soc ingenua, <ríe> i penso que val la pena lluitar per anar junts, i en aquest sentit pues, encara eh, espero que la cosa se solucioni ara. Si finalment no se soluciona, pues, jo penso que serà un petit desastre mm -hmm. per tots. tots. optimista per això? Perquè aquí el, la clau seria que s'entenguessin, no? Uh, pel projecte dels del, edats. Sí, però sí, jo estic tenint la sensació pues, que hi ha algú que no es vol entendre, mm -hmm. que, que ja li va bé eh, i ja és la seva estratègia eh, anar separat i llavors... Eh, Uh, si... home, és que si... Uh, jo a em im va impressionar bastant perquè sí que esperava de, de, de la plec d'Arenys pues, sí. una actitud, però pues, que em van dir unes de molt grosses, vull dir, els hi van dir a la cara, més gros no els hi puc dir jo per dir una manera, i si no els hi fan cas amb ells, no em faran cas a mi uh -huh. i se si no fan cas de 2.000 persones a la vegada que formen part de les comissions de, de les consultes que són gent de la seva doncs, en aquest sentit estic una mica... Que, que potser hem de seguir pressionant. En aquest cas, la gent de solidaritat a, a, no diuen que és des de les bases fins a la direcció, però pues intentar des de les bases dir els escolta, no esteu fent el millor i a veure si intentem forçar entre tots una mica i portar el carro i relaxar-lo. Però esperança o no esperança en aquests moments es pot dir que... Perquè a vegades hi ha la sensació que es vol construir la casa per la teulada, no? En el sentit, per exemple, que el mateix regrupament encartava, no sé quin dia era, per Sant Jordi, crec la Constitució Hipotètica si fos Catalunya un estat és a dir, coses molt, molt utòpiques amb això que deies també de les bases de les bases cap amunt que a la realitat no és ben bé així Bé, bueno, jo entenc això de la Constitució és, és, eh, és fins ara hem parlat molt d'aquella cosa que potser passarà però mai he parlat ningú, ningú del dia de demà mm -hmm. no? i jo dir, però entegem-ho, què passa? Eh, llavors en aquest sentit jo penso que posar sobre la taula una Constitució és posar a la taula que si guanyem hi haurà d'haver una Constitució per tant és lògic que, que hi hagi un programa la, la gent encara eh, pensa que és una cosa que ve però que ja vindrà i, i la té és sobre el que ens pensem i si succeeix s'han de prendre decisions importants que no pot ser que les pensem per primera vegada en aquell moment. S'han d'haver mm -hmm. tenir rumiades o elaborades una miqueta abans, no? Mm -hmm. Regrupament també va ser molt crític amb el tripartit amb el mateix carretero, és a dir, que el seu objectiu també deia que serien si poden doncs, evitar-lo, si tenen representació. En aquest cas, solidaritat catalana, amb això que comentàvem de la transversalitat no sé si també estaria per per aquest mateix, sí, mateix camí. No, jo penso que també està en el mateix camí. Home, d'alguna manera, els que ens hem de sabut d'Esquerra republican és això de... del de, final entrar al joc del governar. I a mi, personalment, també... Uh, penso que és millor que, que ningú tingui números ni diputats per a tenir la tentació de governar, perquè llavors ja tornem a estar com estàvem. És dir, o es marca un perfil clar, i si al final doncs governa amb mas, doncs hi hagi algú a l'oposició dient, doncs això seria millor de fer d'altra manera, vull mm. dir, hi ha algú que fes mm. uh, la, la, que expliqués clarament el perquè és millor una altra oferta, i mm. això es visualitzés, i tot això, jo penso que estaríem fent el que s'ha de fer. Si comencem a governar, doncs pues, ja tornem... Clar, vull dir, si tu renuncis o, o ja no estàs d'acord a estar dintre d'Espanya, tens un projecte eh, eh, com, com a estat català, pots lògicament eh, col·laborar o participar perquè s'allargui l'estat d'Espanya no, mm -hmm. no, no té massa lògica. No? Aquestes picabaralles que esmentaves també suposo que en certa manera ajuden a augmentar aquesta desafecció de la qual tanta gent en parla, no? de la desafecció vers els polítics. Mm, exacte, sí, jo penso que, que m'ha arribat a un punt desastrós en què Eh, per dir d'una manera, tothom està decebut mm -hmm. la gent del PSC que tenien un president que es deia Pasqual Maragall veure com els propis del PSC foten en l'aire el Pasqual el Maragall no van quedar contents i van perdre votants els convergents quan van veure que el mas a la Moncloa es venia a l'Estatut, no n'estaven no satisfets, els d'Esquerra Republicana quan es van trobar amb el mateix tinglado de, de, de, de l'Estatut i votant mm -hmm. blanc i tal, no n'estaven satisfets llavors tu penses que realment la gent està decebuda, però amb raó. I no ha fallat un grup polític, és que han fallat tots. Llavors, eh, clar que hi ha una sensació de dir, senyors, eh, acaben no votant, per dir una manera. Llavors, es, si ha d'haver una alternativa nova, com a mínim, ha de tenir aquest punt de, de començar-te a la creure d'entrada i, i et decebran més endavant, no? Mm -hmm. I sembla que el més lògic, doncs, seria eh, que el que s'ha demanat. Anar, anar a nits, anar junts, tothom que estiguim amb aquesta idea, però ja tenim problemes. Llavors, abans, penso que, que, que, que, que si no ho ha fet Convergència, això, doncs, quasi que, quasi que les estrategues de, de, de Convergència és el que millor haurien pogut somiar. Un entorn que estiguessin a dos mesos de les eleccions, ningú els lligui res amb ells, els debats no van per ells, i, i, i els suposants rivals se les foten entre ells. Doncs millor escrit no pot mm. haver-hi, no? Llavors, jo col·laborar amb això, doncs, eh, no... no no m'hi sento gust, al revés, eh, segueixo pensant en l'utopia de la unitat i, que, i llavors fins i tot, no solament seria la suma de, de regrupament i solidaritat, sinó que tota aquesta gent que està desencantada, si veiés que, que hi ha com una il·lusió, seria com, com un motor una mica més de poder treure fins i tot alguna cosa més. Mm. Però sembla que no serà avui per avui, no estic gaire animat. Bé, no. Bé Josep, segur que tindrem més ocasió de parlar-ne, en tot cas, gràcies per, per haver vingut i fins una propera ocasió. Eh? Gràcies a tu per haver-me Gràcies al, al Josep Barba. Fins la propera.